Autumnală lacules de cucuruze. Au venit, deodată, Tom. A, ah, pică frunza de durere. Cucuruizui de acum, cop și pomicei cu mere, iar dovleci ca niște bombe explodează pe tarlale, deteni merește vreunul, ai de treburile tale. Brunele prumate bine, zovogure ghie bună care sună în butoie și de iubei în capul, spună-mi, este poftă să dau iava lipăii prin cucuruze, Foșnetul la acelor săbi, încă prost în auzne și să car coceni cu brațul, să încălezi musculatura și de tâta bucurie să zic ura, ura, ura! Iar când luna ca de pleacă ca o mură în fântână, să mă duc la primărie cu un cucuruz în mână! Ia-te, uite, domn primare, ce mai boabe clasantă, are cucuruze cucuruzul ăsta care-i ca la mâia! da și Mie o pargelă să o cultim, să nu fiu trist. În natura ce bogată să mă bucur că exist. Frații mei din toată țara, vă blestem și vă acuz dacă nu veniți cu mine la gulen de cucuruz.